Lehen ekitaldia izan da larun bat goizian, jintzen David Fernandez eh, egualdetik, eta aurlako konferentzia bateman zuen eh, Bosgea eta piskat, numerikoaren eh, ahloa ahipatu zuzu, eh, eta giren bat nola eh, Bosgearen bidez eh, kontrola handitzen den, eh, zera datu eh, pribatu horien kontrol hori eh, handitzen den. Oh, eta ontsa, ontsa pastu zen, eh, konferentzia interesgajia, kopuru aldetik ere oitamak bat pertsona, Eta gero e, segira egun, e, beraz, egun astelena, eta Tokiako okupatu ditugu, beraz, bordaldeko mendi hori hortan e, instalatu gira, e, bi isoko badira, alde batetik borda non e, konferentziak eta biltzakak eta ginen ditugun, eta gero sapito bat montatu dugu, gehiago jan, edan, eta beste diteko tokia. Badestoak zizte, e, egiten badugu jengo egunetan? Hori da, hemen ater, ezera bai, aterpea badugu eta beraz jendea rezibizienan dugu goztian. Eta nola pasako da astearteko egun hori? Goizean aholtze eta asingar, beraz gozari eder bat eguna abiatzeko, eh? eskaintzen duguna gilduko den orori Eta gero bon, Afrikoak eginen dira egana dute, atxaleko bihontan eginen zirela eta beraz, uh, la, gure gure sedea da ez ustea obrak egiten eh? uh, hemendik dikdei askar bat uh, igortzen dugu eh? uh, borroka honekin bat egiten duten guzi inhala inala numre ondian izan gaite zen eta ez, ez usteko jende horiek aien antena inpozatzen hemen endona uh, martiriko emendionten eta uh, atzogurutzatu ditugu jandarmak ikan daukute uh, Hor izanen zirela, startean. eta guk ezan diegu, be, goede, hor izanen ginela, eh, beraz, bo. kusiko, importantea izanen da, hain izienden izeitea, eh, eta martsoan eh, no, azpait lortu ginoen eh, obrean geldiaraztea, eta lort ezagun eh, bihargide. Goizuntan, edea beha eta amak bat pertsona urbildu dira, uste huzue biharko egunaren zat gehiago urbilduko diren? Bai, espero dugu baietz, eh, espero dugu baietz. Gia hor badira berroita nahi pertsona Matiu Amiesen uh, konferentzia horren uh, entzuten ari. Eta, bon, ala, gero badugu egitarra uh, polit bat egungu zirako, gau ere. Eta, bai, esperantza badugu bihag ere, nunka hondian izatea. Eta pentsatuak dira, urrengo egunetan beste mintzali batzu edo beste ekitali batzu? Momentuz, aste hartekoaren behagira, egin eh, nola pasatzen den hori. Boa, gero, atxalde honetan lau eta madabiltzaren agusi bat, eh, eta gauza guzioreka ipatuko ditugu. Zersegi da eman, eh, gauza nola gertatzen diren, beha horren arabera, erantzunen dugu ere, eh, urantolaketan.